Щоб детально не переказувати тут свого виступу на пленим управління СПУ 1957 року, я вирішив додати до цього тому свій виступ і лист Хрущову, написаний 1960 року. По цих двох документах неважко простежити, як змінювалася моя політична свідомість від компартійної до дисидентської. Звичайно, сьогодні ці документи нікого не вразять радикалізмом, бо навіть можуть декого здивувати і роздратувати зверненням до Леніна, як до Бога. Але в ті часи вони виглядали справжньою крамолою і спричинилися до того, що я вже наприкінці 50-х років потрапив до списку неблагонадійних. Мабуть, бажаючи мені добра, Микола Платонович одразу ж після пленуму спіймав мене в тісному спільчанському коридорчику і почав докоряти. Микола, ви ж виступили по писаному Невже не можна було сформулювати свої думки акуратніше? Ви наговорили багато зайвого Сам Бажан на тому пленумі свої вірші, присвячені Сталінові Характеризував як вияв політичної сліпоти То, мовляв, було потьмарення Зовсім з інших причин докоряв мені Гончар Йому не сподобалася теза, що до сьогодні ми не були Не могли бути справжніми реалістами та невже ти й моїх прапороносців, дивувався Олесь Теренйович, зараховуєш до творів у тканині яких відсутній реалізм? Я нічого не відповів на це його здивування, але сьогодні, лебонь Олесь Терентійович здогадується, що прапороносці були написані на догоду з Сталінові, хоч тоді, мабуть, про це не думав. Усі ми були тоді наскрізь просякнуті сталінською пропагандою, як губка водою. Та особливо запам'ятався мені виступ на цьому пленумі Леоніда Новиченка. Хоч і Бажан, і Гончар були невдоволені моїм виступом, вони не говорили про це з трибуни. А Леонід Миколаєвич використав своє красномовство, аби дати моїй особі якомога непривабливішу політичну характеристику. Взагалі кажучи, Леонід Новиченко завжди виступав із правовірних партійних позицій Якщо змінювався погляд партії на суспільні події, а таке, як відомо, траплялося Леонід Миколаєвич без будь-якого переходу та засудження своїх попередніх поглядів Одразу ж перескакував на ідеологічного коника іншої масі і рвався в бій на захист партійних позицій Говорити він умів, тримався самовпевнено і завжди виглядав ідейним метром Отож, не дивно, що врешті потрапив до числа академіків од літературознавства. Новиченко, набундючившись як індик, розпікав мене за свідому невідповідністю зіставлені капіталістичного магната і радянського бюрократа. Він одразу ж зорієнтувався, що саме в моєму виступі засудять керівні партійні органи, і влучно цілився в одну точку, наче стрілець у Яблочко. Леонід Миколаєвич обурено проголошував. Руденко ніби використовує ленінську політичну термінологію, але це так лише здається. В його вустах ця термінологія набирає відверто антирадянського звучання. Погляньте, кого він порівнює з капіталістичним магнатом, навіть із фашистами. Тут ми маємо свідоме нівелювання класової боротьби на світовому рівні, а водночас наклип на радянський партійний апарат нашої держави. Звичайно, я наводжу виступ Новеченка досить приблизно, бо не маю ні його стенограми, ні газетного викладу. Але приблизність полягає лише в конструюванні фраз. Зміст звинувачень, які він кидав на мою голову, передано точно. Від мого виступу на пленому управління спілки письменників до листа Хрущову проминуло понад три роки. Ці роки були схожі для мене на пекельну купіль, так болісно я пережив витіснення з мого світобачення рудиментів партійної ідеології. Інколи я вважав себе винним перед партією, бо у мене все ще лишилося релігійне ставлення до неї. Іншого Бога я не бачив, тільки партія була моїм Богом. Сьогодні молодим людям важко це зрозуміти, але саме задля того я й пишу цю книжку, щоб розкрити духовне обличчя мого покоління. Якщо казати коротко, ми були фанатиками марксизму-ленінізму. І саме найкращі люди були заражені отією псевдоідеологією, ті люди, яких можна назвати невиправними ідеалістами. Прекрасні образи ідеалістів от соціалізму створив класик російської літератури Лісков у романі «Нікуди». Він був антиподом соціалістів на кшталт Чернишевського, а саме ідеї Чернишевського Добролюбова були тоді піднесені в Росії – Отож, прородство ліскова видалося наклепом, і його на тривалий час піддали остракізмові.